Piko Andrással, aztán Navracsi tiborral, aztán Baranyi Krisztinával, aztán Füliás balázsjal, aztán hazamegyek, akkor megpróbálok kontaktust teremteni magammal, hogy aztán elmehessek elkészíteni a soron következő civilapályánt, és hát utána szerintem egy ilyen nagy fekete lukba fogok beleesni, ahogy én jelenleg látom magamat. Ma a 2019 november 22-e van, és péntek. Ezeket mind olvasom. Azt a részét már nem, hogy ez a kejfej a csipedő, lehet, hogy szerencsésebbet lennék, mert akkor nem tévesztenék. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és fia János műsora. Borult ég alatt, vagy nem, ezt most nem tudom megmondani, 8 fok van.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 Ez a Kényfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és János 14 éven a uliaknak nem fölötte, és csak igen korlátozott mértében ajánlott műsor. A jövő héten kedden nem lesz írva lebonyolítású Kényfej hétfőn igen, hozzáadtívaj minden nap kísérleti műsor. És minden nap utolsó adás, legalábbis a 98-as frekvenciát illeti, 0-0, a december 20-án leszek utoljára. Igen, az péntek, az is péntek, teófil napja.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 0614890999 és 0636771161, hetes perccel múlott reggel 7 óra, azt hiszem. Igen. Jó reggelt kívánok! A múlt héten a fűresül nem tudott bejönni, vagy nem tudtak beszélni és volt egy kérdésem a, a jég, jég Igen, a Jégstadion. Bocsásson jég meg, ha sikerülnök, megköszönnél. Rendben, nem felejtettem. <gül> Ott voltam hát a cédeiben, szóltam, de ezt oda. nem felejtettem el. Rendben okay, van. Bocsás, akkor meg De ez a, a Ferencvárosi Jégstadion, jól mondom? Nem. Igen. nem. Ez, az Hi, ez a ugróban felépült. Ez a rétsei, ez a rétsei. A rétsei, rétsei igen, meg két ilyen vagy... volt. Igen, igen, igen, igen, igen. Igen. Én is. Ilyen jó lett volna, ha otthon is felhívott volna, hogy ne hagyjam otthon a CD-imet. Kicsit meglepődtem volna. Bárki más, 7 óra 9 perckor.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 telefonálnak, akkor én telefonálok. Utoljára árulom a 0614890999 és a 063677161-es telefonszámot, ma, leszámítva, hogyha a négy interjú alanyom közül valaki nem veszi föl.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 köztisztviselőknek, meg a, meg a hivatali dolgozóknak, mi ezen egy kicsit szeretnénk változtatni, és, és kinyitnánk ezeket. De most nem ez a lényeg, hanem az, hanem az, hogy amikor elfoglalták volna, akkor azzal szembesültek, hogy önkényes lakásfoglaló családok költöztek be ezekbe a lakásokba. Azt hogy mikor, azt nem lehet tudni. Azt nem lehet tudni, most bent vannak, mm -hmm. La lakhatási moratórium, vagy kilakoltatási moratórium van,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 és akkor az ember, azt, kiszól? Hogy, hogy kiszól? Hát ki mondja azt, a... hogy polgármester? Úr én az szemmel, a helyzet, hogy... Hogy... azt hiszem, hogy talán a, talán a, a szociális alappolgármester, Remszilid Aróki uh -huh. szembesített ezzel. Ő meg más úgy miatt, ugye van egy ilyen gázkizárásos uh -huh. story a József Béke-Kérintettel, mármint hogy uh -huh. olyanokkal, akik rálátnak erre a dologra. És most azt találtam ki, hogy én ezt így.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 Milyen üzenete van az önkormányzat uh, uh, Ez mintem. hány lakást érint Momentum? Ezt mondom, összesen 12 lakásról van szó, amik, uh -huh. amik a pályázatban érintettek voltak, és mára fogom megkapni azokat. Jó, nem azokat, tudod, hogy, hány, uh, hogy... Hogy összesen hány családról Ezek van. egyébként korábban üresek voltak? Igen, igen. Magyarul ezeket hát a az lakásokat az a... a szó fizikai értelmében, vagy valamilyen módon fel kellett törni, vagy valamilyen fizikai módon be kellett oda jutni, és van. ez egyben azt is jelenti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 ezt őrizzék, mm -hmm. hogy mm. arra sem... más hogy volt hogy ez mennyi pénzbe kerül? ezek milyen állapotú lakások? Ezek többnyire rossz állapotúak, általában olyanok, hogy, hogy, hogy föl is kell újítani, és ebben, át, ebben korábban volt egy olyan konstrukció, hogy felújítással e, együtt bérelhették a lakásokat, azzal, azzal, hogy a felújítás költségeit majd később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 Hát most van a döntés előtt, tehát hogy, hogy igen, hogy erre. Jó, de pillanat, az, hogy benne van a csőben, az azt jelenti, hogy az előző önkormányzat e tekintetben tett már javaslatot? Elő. Így van, így van. De így döntés van, még hogy... nem hozott? De döntés még nem hozott, ugye ezek bizottsági döntések kerülhetnek majd testületre, vagy önkormányzat, vagy a, a polgármester ö, hagyja jóvá, de hogy most vagyunk abban a helyzetben. De aztán amikor... pályázat sincsen még. Így van.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 számomra nem egy járható A út. száz az mit jelent, hogy eladja, vagy mit jelent? Nem, hanem, hogy piaci ára, tehát, hogyha bérelni akar valaki hogy, egy ütlethelyiséget, akkor úgy bérelt tőlünk, mint bármelyik magánembertől aha. bérelt volna. Uh, hát valószínűleg aranyáron az életes. Például milyen de... célból? Tessék? Például milyen célból? Azt bármilyen célból. bármilyen üzleti, te, te, üzleti okay, célból, okay. De, de, de gyakorlatilag az önkormányzat így csinálhatja azt, hogy ő De vajon miért nem vitték el? Ugye az ember azt gondolná, hogy, hogy a gazdaság állapotából adódóan az, hogy piaci alaponban meghirdetve az önmagában még nem kell, hogy gátja legyen annak, hogy ez sikeres legyen. Hát valószínűleg ezek nem, nincsenek annyira hát, nincsenek jó, jó állapotban, vagy nincsenek annyira a, a. jó helyen,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 átlátható, de struktúrált rendszert, amiben uh, az elején van a kedvezmény az önkormányzat részéről, hogy felfussanak ezek a, ezek a vállalkozások, és hogyha felfutottak, akkor utána százalékos... ez egy olyan részlet, tehát, hogy mondjam, ez olyan, mint hogyha nem az én kifejezésem, de minthogyha ez egy ilyen városállam lenne, amely egyébként szinte minden területére önálló elveket alakít ki. Ez nagyon szép, de ez mennyire életszer? Hát...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 Vagy legalábbis ö, tudjuk azt, hogy merre fele akarunk, ö, hát akarunk nem, menni. Hát hogy egyfele, meg másfele, meg más számára is nyilvánvalóvá válik, olyan, mint lennének irányelvek. Így, Így van, ez nem mindig jön a választási programból.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 Kell. Jó, hát egy felül más felől pedig én rajtat kívül, hát az én agyi kapacitása meglehetősen szűkös rajtad kívül az ígyat a világán senkit nem hallottam még, aki a kezdet kezdetén ilyen módon próbálja átvenni szinte négyzetméter centiméterről centiméterre azt a területet, amit egyébként polgármesterként vezet, hogy ezt egyébként a botka megtette vagy sem, és hogy az ő az összefüggésben van-e ezzel vagy sem, azt nem tudom, mert. Róla ugyanezt nem tudom. Téged a legjobb pillanatban csíptelek el, hiszen most kezdtél hozzá, és folyamatában tájékoztatsz, hallják az emberek, és gondolom az mind sok sikert kívánnak, csak az a kérdés, hogy minden négyzetcentiméterrel, hogy meddig jutsz el. Én csak az Jövő elmondom, hogy, hogy mire jutottunk. Jó, rendben van. Okay. És látod, az ég egyet a világon, semmit nem kérdeztem abból, amit én szerettem, most <gül> és teljesen a te időd volt, de szerintem érdemes volt. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen, jó reggelt! Szépen. Önök Piko Andrást hallottak. hallották. Majdán pontos vagyok. Jó reggelt. Lehet? A világ mely részén van? Köszönöm és mi a mai program? Tanácsülésen van. A tanácsülés ugye az, ahol a döntéseket hozzák tagállam, ahol a miniszterek ott vannak. A miniszterek vannak, és tegnap és ma tanácsülésem van. De kicsit úgy beszél, mint a Meixner Mihály szokott, amikor azt mondja, hogy a zeneakadémia ma Murszorszki, kiállításképei, Prokofiev, Rúmeos, Júlia, már most van valahol? Hogy Hát, hogy ilyen halkan beszél. Ja, nem, hát nem, nem, nem, nem autóban ülök, de vagyok valahol egyébként, tehát ez igaz, az állítás igaz, ebben van az épületben, mert, mert 8 órakor kezdődik megkezdődik az egész ügysegy. Mi a téma? Ma, fia, ma az ifjúsági tanács van, ifjúsági munka, Erasmus, következő 7 éves pénzügyi kerettel. ezek vannak. Tehát kultúra ír, és sport. Je? Igen. Uh -huh. uh, maradjunk uh, jó.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 Ma több éves pénzügyi kerettel van soron. Az éves költségvetésben a múltkor sikerült a tanácsnak és a parlamentnek megállapodnia. A dolog 2020 A dolog mind a két esetben úgy néz ki, hogy a bizottság a javaslatot kidolgozza, oda viszi a tanács elé és a parlament elé, és egy úgynevezett trilógus formájában, Az ahol mi? ott van a.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 Azaz, hogyha valaki kormánytag lesz, akkor meg kell tanulnia, hogyha egy törvényjavaslatot beterjeszt, akkor azt a bizottságok hogyan tárgyalják. Ennek van egy kidolgozott rejt. Jó, csak mondok egy, egy példát a... önnek. Én múltkor hihetetlen garral letámadtam a Fűriás balás és a héten voltam a Gulyás gergei és beszélgettem vele, a törölve, mert nevekedőtt azt nem mondunk névelőt. És kiderült, hogy maga a fővárosi közfejlesztések tanácsával kapcsolatban nekem nagyon klassz gondolataim voltak, de nem biztos, hogy a valóságnak megfelelnek, mert hogy egyébként ez egy olyan egyes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 szükség vannak. Van rá lehetőség, persze. Hát, hogyha, hogyha ezt tehát az ilyen jellegű egyeztető fórumokat, minden további nélkül, ezek nagyon fontosak a politikában, hajlamosak vagyunk, minden olyan dologról lesajnálóan beszélni, amiben nem, nem lesajnálóan göntése. Magyarországon, nem ennek van, nincs ön, divatja. Nem azt, mond, de, de, nem de, azt mond, hogy ön beszélt nem. Igen, ez, itt van. ez, Sajnos, ez így van. Sajnos, tehát amiről az ön beszél, az, az olyan, mint amiért az ember elmegy az állatkertbe, mert itt pingvinek egyébként az utcán nincsenek.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 ez ténylegesen olyan, mintha egy kétkamarás parlament, két kamarájának a delegáció. Annak idején nálunk a delegációs bizottság volt a túlás uh -huh. az időszakában, amikor a, a két az Osztrák parlament és a Magyar Parlament delegációi összeűtet és a közüsségeket uh -huh. megvitatták. Itt is gyakorlatilag zajlik. És ennek a döntése aztán, hova megy. Ez lesz a döntés.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 Igen, köszönöm, itt delegációk vannak, tehát körülbelül összesen mondjuk vagyunk a teremben mondjuk 40-en körülbelül. Ezek nyilvánosak? Nem, azt hiszem nem. nem. A tanácsülések okay. nyilvános, okay. ami ma lesz, ez például az interneten követhető, lesznek olyan viták, amikor online lehet nézni a magától a vitát. Ez mind angolul megy? A tanácsban nem, a tanácsban mindenki használja. Nem, a itt a trilógusban. Kérhet. A trilógusban ott is kérhetik a tolmácsolást, a parlamentben és a tanácsban mindenki használhatja az anyelvét. A bizottság az egyetlen, ahol ahol ahol három munkanyelv van, tehát ott én magyarul nem beszélhetek a bizottságban, mert, mert az nem. Hány az nem témakör a van ma? A tanácsban? Nem, most ebben, tehát ami ami, ami Most tanács lesz, tehát most nem trilógus De, lesz, de most, de, de, most visszatérve a trilógusra, ott, ott a legutóbbi A van. trilógus, amikor trilógus van, most épp, hát, épp különböző trilógusaink vannak, ami nekem folyamatban van, és most már nem fogom tudni befejezni, nagyon minél mert november 30-án, ugye leköszönhet most minden jel arra utal. A, nekem van egy erasmus Erasmusos, van egy Kreatív Európás, van egy Európai Szolidőtársi Testületes,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 A bizottság próbál közvetíteni a felek között, illetve próbálja meggyőzni a feleket, és akkor megállapodnak abban, hogy mikor lesz a következő forduló. Hogyha már valahol rögtön meg lehet állapodni, azokat a részkérdéseket lezárják. És csak egyetért. olyan dologban, tehát csak azt írják alá, amiben mind a három fél egyetért. Igen, hát itt a bizottság alávetett helyzetben van. Tehát, hogy a hát a, az másik a másik két egyetért. félnek van jelentősége? Igen, igen, ők a döntéshozók, igen. igen. Mi megpróbáljuk befolyásolni őket, de ha ők végső soron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 Hát azért, az a parlamentben a parlament elnökeztetett. Jó, elnöke rossz, rossz volt, elnézést. Tudom, hogy mire, de vál... igen. választ. mondjuk. És ma, ma a tanácsom mi lesz? Ma a tanácson lesz, a, beszélünk a többéves pénzügyi kerettel, tehát most a, a, az ifjúsági munkáról, az ifjúság politikai jövőjéről, mobilitási lehetőségekről. És ez aztán ezek, ezek, ezeknek az eredményei hova kerülnek? Ezeknek az eredményei lehetnek olyanok, amik aztán úgynevezett Következ, tanácsi következtetések lesznek, azaz a tanács tagjait, a tagállamok, elfogadnak magukra nézve valamit, mondjuk például azt, hogy a, a fiatalok mobilitási programjaira a jövőben több nemzeti forrás kell szánni, mondjuk. És akkor ezt elfogadják, és akkor utána ők ezt maguk módján végrehajtják. Most nézzük ezt, és ez például volt már trilóguson valamelyik, tehát ezek a témák, amelyek egyébként vannak terjesztve. Az Erasmus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 Oké, okay, akkor abban segítsen történt. nekem, és nézz el, hogy Magyarországon élek. Mennyiben változik a trilógusnak a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 Egyéb viszont már nagyon hosszú lenne, ugye ennyi, ennyi ország esetében az már nagyon hosszú lenne. Jö, ugye, de nem zrikája a szét a mechanizmost abból adódóan, hogy a fialának. Ez fontos a fialaországnak, a navracsis országnak az fontos, elkezdik, abba hagyják, tehát, ez, ez, tehát ilyen nincsen. Építenek egymásra a tagállamok, egyre inkább. És hát vannak olyanok, amit elindít egy tagállam, a másik ezt nem teheti meg azt, hogy nem foglalkozik vele. Tehát így ki, ki is alakít egyfajta folyamatosságot, de azért vannak hangsúlyolutások, tehát mindig Érezhető, hogyha északi ország látja el az elnökségi feladatot, akkor mondjuk jelenesebben is így van. Környezetvédelem, klímapolitika uh -huh. nagyobb hangsúlyt kap, ha közép európai vagy kelet-európai, akkor nagyobb hangsúlyt kap a kohéziós politika uh -huh. mondjuk, hogy a keleti partnerség, vagy a bővítés. Tehát lehet tudni, hogy melyik országcsoportnak vannak a prioritásai, és az akkor így jobban megiszteltem, hogy ez egy felrendszer. Tehát mindig behoz más-más szempontokat. Oké, okay, ugye alapvetően azért kérdezem, és ez nem különösebben jelentős zsákban csak, mert én meglehetősen közelről, ha másképpen nem, az, egy, a, az önkormányzatokkal való együttműködésemből kifolyólag nézem az átadok, átadás átvételt az önkormányzati választások után, hát ő, elsősorban Budapesten, tehát hogy hogyan, mert ez vidéken, a kevésbé rá, látok rá, és látom át, és ott alapvetően nem azt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 még ha nem is nagyon van. Én nem, azt nem várom, hogy dicsérjék, meg. de azt nagyjából elmondja de, nekem, hogy ez olyan, mint az angol gyep, hogy annyi időnek kell eltelni, hogy ez itt is így, így legyen, vagy, ez, vagy ez, ez, ez, ez, ez másféleképpen van, és nálunk sose lesz így? De, hát, ez, de ez olyan, erről beszélek, hogy ezt próbálom elmagyarázni, hogy Magyarországon ezzel szemben viszont még, ha egyébként dicséret nem ért előtt az előttevékenysége, akkor is megpróbáljuk megtalálni azt a pontot,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 Nem, szerintem is, Magyarországon is vannak példák erre, jó, lehet, de nem ez hát a tipikus, ebben igaza van. Hát, én nem is mondom azt, hogy én feltétlenül ezt szeretném, de legalább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 Hát ilyen mindig van az életben, tehát én, én az élet bármely területen voltam, akkor voltak ilyenek. Jó, jó érzés elindítani, aztán bízom benne, hogy a, az utódom szívügyenek fogja tekinteni. Nekem ezzel kapcsolatban nagyon rossz tapasztalataim voltak ott van Magyarországon, ott is rengeteg mindent. Gyermekbarát igazságszolgáltatástól kezdve a, a, az államigazgatási reformon keresztül egy csomó mindent indítottam el, amit aztán később azt tapasztaltam, hogy ott nálunk valahogy van egy... Van egy érzelmi azonosulás, vagy távoltartás is ezekkel kapcsolatban, tehát hogy valamit én elkezdtem, csak azért, mert én kezdtem el és nem a ez ebből adódóan nem tulajdonítottak neki jelentőséget, és elsoroltak, hogy aztán évekkel később, adott esetben sokkal drágában újra kezdjék ugyanazt. Itt ez nincs, megint csak az előzőekből adódóan, ahogy én folytattam. Azt az nagyjából az előző... tudja vagy sejt, hogy mennyi idő kellett ahhoz annak idején, hogy ez a mechanizmus létejön és zakatolni tudjon?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 az itteni intézményi hagyománynak mindig is része az együttműködni akarás. Akkor tud csak haladni, vagy akkor tud csak előre menni az integráció, vagy akkor tud csak működni egyáltalán az integráció, ha tagállamok együtt akarnak működni. Tehát ebből a szempontból teljesen más, mint mondjuk egy nemzeti politikai rendszer, e, Magyarország. Az, aki azt a területet viszi, ugyanaz a terület marad, vagy pedig valamelyest változik, amit Ön Vá az,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 Ha negatívan, akkor, akkor meg az, hogy, hogy ő a maga részéről technokatizálni akarja az egész kérdést. December 6-án Miklós és csincs kanapján miről fogunk beszélgetni? December 6-án? mivel Mikulásról meg a... <gül> a, a nem, mert csak azt azért kérdezem, hiszen akkor az lesz az első alkalom, amikor már nem lesz biztos, ha minden igaz. Igen, Igen. hát majd tudom.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 ezzel bízom benne, hogy lesz témánk akkor is. Nem, nem aggódom ezt e e tekintetben. Olyan még soha büdös életben nem volt, hogy mi nem tudtunk volna beszélgetni. Volt olyan, akkor kevésbé van. volt jó hangulat, de hogy téma nélkül maradtunk volna, és akkor néztünk volna magunk elő, hogy hogy múlik el fél óra, olyan még a büdös életben nem volt. Ez így így.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 Nem fogok sokáig venni. Még várok tíz másodpercet. Ég. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Haló? Lehet? Ön valahol a világ végén van? Nem, csak vezetek, egy kicsit e, késve indultam, de mindjárt nyugalomba leszek. Hogyha jó, hogy így a kihangosítóval, akkor jó. megköszönöm. Jó, nagyon szívesen. Um, most, mert ugye valami, az arról volt szó a múlt héten, hogy lesz egy rendkívüli közgyűlés. Én rosszul látom, hogy az nincs. Ne, lesz rendkívüli közgyűlés, hétfő lesz, ma mennek ki az anyagok. A... De annak még kétfőn... tegnap a hollapon nem volt nyoma? Nem, a rendkívüli ülés anyagait az három nappal az ülés előtt kell kiküldeni. Képviselőtársaim kívánsága volt, hogy ne pénteken, én ugye mára szerettem volna ezt a, az ülés hogy ez nem ma legyen, hanem jövő hét-hétfőn, úgyhogy ma mennek ki az anyagok, és hétfőn lesz a rendkívüli ülés. Hány napi rendi ponton? Hú, hát ha jól emlékszem, akkor négy vagy öt. És parkolás van benne?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 Nézd, de uh, ki, kitüntetett figyelemmel, amit én... Is. Na ne, hát maga után jön a füriese, én a füriese lennék, akkor meg is hallgatnám. Mint hát, hogyha mond valamit, hiszen a 22. pont az bent van, de előterjesztett anyagok még nincsenek. É, igen, igen. Én Most értem. a fővárosi közgyűlésről beszélek. Igen, értem. Tehát a visszatérve a parkoláshoz, természetesen a fővárostól függetlenül nekünk a saját helyi dolgainkat kell először elintéznünk, és neke, nekem ez a legfontosabb.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 most mástól beszereznünk, vagy bérelnünk, vagy használatba vennünk, és ez a parkoló az ezeken a tda működő rendszer, ami, ami ugye a parkolás ellenőrzés. Amár segítsen ezt, nekem, mert én elolvastam az anyagot, de abból számra nem világlott ki, vagy hogyha annak ki kellett volna világlani, akkor én erre alkalmatlan voltam, hogy amit most a főváros javasol, az egységese, vagy az továbbra is kerületi, csak más elveken alapszik.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 megpróbálja egy kicsit egyrészt a mobilos bankkártyás fizetés irányába terelni a... Jó, csak a hát, hát ugye, persze... ugye ez benne van, csak ugye arról volt szó, hogy itt nem arról volt szó, hogy a parkoló automatákkal van probléma, hanem arról volt szó, hogy a bankokkal van probléma. Most arról nem tudok, hogy a fővárosi közgyűlésnek hirtelen kompetenciája lett a bankokkal. A bankokkal én nem tudok semmilyen problémáról, Nekem tudom. Nekem azt mesélte a horvátsa, vagy, hogy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 Most visszakerült ez a prioritás például a rendeletben, rendeletben tehát ahol olyan automata van, amely ki. Jó, hát ez meg egy le... fontos dolog, hogy az automatáknak egy, nem tudom hány százalék azt, azt tudja, aki ért hozzá, én csak azt tudom, hogy amilyen kerül éppen elém, azért annak jókora százaléka nem tud mit kezdeni egy bankártyával. Hát hogy ne, hiszen mindenkinek az volt az érdeke, hogy ne a drága extrákkal felszívja úgymond a parkolóautomat, tehát vásárolja, hiszen nem volt kötelező az biztosítani a bankártás fizetést. Ami pedig De, ugye mire... az elhelyezésüket illeti, az kizárólag arra a területekre vonatkozik valószínűleg, amelyeket most vonnak be a parkolóvezeti zónákba, mert egyébként nem tudom, hogy akkor az lenne, hogy megszüntetnek egyébként parkolórákat, azt nem tudom, hogy ezt meg lehet-e csinálni, vagy hogy akkor kijönne a matek ha egyébként... Hát Ez nem kötelező jellegű, ugye ez arról szól, hogy elég 250 Én ezt értem, igen, csak az a kérdés, hogy akkor a meglévőket. Őben...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 Hát most nyilván a helyükön maradnak, viszont ha elromlik, tönkre megy, nem tudom, elavul, akkor ugye nem kell újat vásárolni, vagy például a külső területeken nálunk is, ugye például József Atinán a lakosok kérésére lett parkolásüzemeltetés, pedig ott azért vesztességes ez a tevékenység. Ott egyáltalán nem mindegy, hogy 75 méterenként kell lerakni egy automatát, amit ugye hát a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 Van, vannak olyan oka is, amelyek a szokásos ügymenethez tartoznak, például ugye a kerület napja december 4-te ott szoktuk mindig átadni a mi kerületi díjainkat, a díszpolgári címet, uh -huh. a, a pro díjat, több más kitinteti okleveleket is, hát erről ezekről a díjakról például a képviselőtestületnek kell szavazni. Jó, magyarul, magyarul kirend... itt egyébként az előző ö, képviselőtestület hozott ez ügyben döntés, vagy nem hozott döntés, vagy hozott döntés, de önök átírják. Melyik, melyik verzió az? M melyik ügyben? Hát a kitüntetések ügyében, hogy ugye azt. Ja, nem, de hogy is, nem hozott. Tehát ettől e tekintetben önök nem kerültek olyan helyzetbe, mint amilyen helyzetbe Karácsony Gergely került a fővárosi közgyűlésben a múlt héten.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 Hát, na, ezek szerint nagyon sokan olvassák, mert hozzám eljutott, hogy kétségbe esetten érdeklődtek, meg kérdeztek, hogy, hogy hát mi ez, megszűnik-e a József, ha -e, tényleg a parkolás, eh, amit ugye nagyon nem szeretnének az emberek és Hát én erre akartam reagálni, uh -huh. eh, és mire nem volt időm, ezért nem tudtam se kifejteni, se, se normálisan megcsinálni, és ez valóban az én hibám, mert eh, nyilván, aki nem látta viszont a rendelet, tervezetek okay, jó, az jó, nem éve, hogy van Jó, szó. akkor az emberek valószínűleg megnyugodtak, aztán jövő héten Szerdán még nyugodtabbak lesznek, vagy nyugtalanabbak, kiderül. Um...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 lehetne elkezdeni az aláírásgyűjtést, amit ugye Kasai Dániel és adházi megnyert a Kuriától, hogy aláírásgyűjtést, ugye 200 ezer aláírást összegyűjteni, annak érdekében, hogy népszavazást, vagy legalábbis szavazást kelljen kírni az atlétikai stadionról. Tehát a legkülönbözőbb dátumok vannak itt,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 hogy én mit gondolok -e erről a... Ja, a engem nem hívott, csak mondom. Tehát... Hát, ha szeretne jönni, akkor yeah, most... uh, adás után elállom, <laughs> hogy hova. Hát, azért nem hívtam, igen, mert hogy ez délelőtt 10 van, és akkor, én így az... hogy nem tud-e hát, oda jönni. Oda nem, nem megy a cigula van, igen. Igen.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 valóban, ahogy ön mondja, vagy magán szorgalomból, ha tetszik, szervilizmusból, vagy pedig őszinte meggyőződéssel a, a, az atlétika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 A kétforkóaknak a Facebook csoportjában megjelentek képet egy ilyen titokszobáról, ez, ez vicc, vagy pedig esetleg ez valós, és tudjuk, hogy mire való, mire volt ez használva? Nem vicc, nem vicc. Képzelj el, hogy amikor én először, tehát nem talán második nap, amikor az irodában dolgoztam, akkor megkaptam a, az úgynevezett polgármesteri pecsétet, ami ugye a, a Ferencszáros pecsétje, és hát minden egyes aláírást hitelesít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 Na jó, már csak ezért szeretném a tévéműsor lenne, a reggeli műsorban, mert annyi papír van. Mint el, ott hagytam a cd imet esély sincs arra, hogy zere legyen, úgyhogy emiatt elnézéseket kérünk.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 ő nem szenvedett el. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, jó reggelt mindenkinek.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 van még hiány, azt látik, hogyha megnyitnak egy jeget, az azonnal megtelik. van egy olyan elképzelés ez a Magyar Korcsolya Szövetségnek, meg a Jégkorong Szövetségnek a, az elképzelése, hogy valóban ott a Récsei Center mellett esetleg fölépíteni egy zöldmezős mezős központot, és a Récsei e, Centerből is, e, ami a, inkább a korcsolyázók, gyors korcsolyázók, jégtáncosok évenne, és a Récsei Center meg esetleg a jégkorongozók és átalakítva egy ilyen e, jégpályává.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 Mindig azt szoktam mondani, hogy én kis csavar vagyok egy kötékezetben. Okay, eh, az én feladatom az, hogy eh, eh, magam is javaslatokat, előterjesztéseket letyek a kormány asztalára, eh, és de a kormánynak kell döntenie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 Propagandisztikus a a szövegnek. Érti? Érti? Érti? Meg is válaszolom. Van egy, hadd kezdjek egy, egy megközelítéssel. a. a most már elég régóta, még mindig több időt töltöttem a magánszektorban és a vállalati ügyvédi irodai szférában, tehát a magánpraktisom még mindig egy-két évvel több, mint a, a közgyakorlatom, de ez csak azt mutatja, hogy öregszem, és mindjárt betöltöm a 48-at.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 Uh, és hát hétfőn is kikaptunk. Uh, az egy másik meccs volt a Puskásban. Hogy... Nem a magyar futball dicsőséges napjait éljük, ezt kétségtelen. Igen, ez nem az ön kompetenciája még. <gül> na, hálás, oh. <gül> erre, erre, azt mondom, erre azt mondom, hogy bár nagyon szeretem azt, hogy hála jó. jó az, az imás filmben benne volt. Kevés, na, kevés nagyobb is. Jó, de az imás filmben jubba. benne volt, tehát azért azt magára vállalta? Hát azt, a, ahogy térdel átveszem, és kardeli Gyuri barátom fejére, nem mondom, hogy barátom, mert az nagy képviség lenne, de valahogy sikerült oda segítenem a labdát, ezt örömmel vállalom. Jó, előre szeretnék szólni, hogyha egyszer velem akar dolgozni, akkor ilyen reklámfilm, nem, ilyen imás filmben segíten. ne tegyen be, mert nincs, tehát ninc, nincs olyan erő, ami egyébként a labdát és ja. engem olyan helyzetbe hozna, Amis... hogy én meg tudnám szelídíteni. Tehát én tehát akkozunk. Az... A...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 Egyébként pedig otthont adna gyerekek, sportolók, felnőtt sportolók edzésének évtizedeken keresztül a szabadidősportnak, mert vannak olyan futópályák, amit szabadon használt Budapest egész lakossága, és otthont adna az egyetemi sportnak, és szerintem az egyetemi rektorok ezért szálltak bele, ha jól értem ebbe a, a, a meccsbe, mert a, ugye egy köpésre van innen már, bocsánat, a kifejezésért a SOTE, az tudományi Egyetem. Hát, a menekelyi A Corvinus, a, a, a, a közgazdaság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 tehát egyszerűen nem látom be, hogy miért lenne az jó a Ferencvárosi Polgármesternek, de Notta Bene, miért lenne jó karácsony Gergely főpolgármesternek, hogyha öt év múlva a választási kampányban azt lehetne mutogatni, hogy ez egy kihagyott viccer, ez a terület ugyanúgy pusztul, vagy még rosszabb állapotban van. Ez van itt ma, ez volt itt évek óta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 Azt ugye tudja, hogy most hosszan beszéd, de az én kérdésem nem bámok. Igen, és ez mi is a teljesen, igaz, az mi is volt az De Nem, csak tényleg is annyi mindent hallok, Nem csak én. Figyelj, nekem elnézést, kérdez, megtiszteltetés, a megtiszteltetés, hogy önnél beszélek, hogy én azért nem beszélem nem, túl. Nem, tehát azért nem, nem, nem, nem, elővehetjük nem mehet, a sakkorát. Az volt a kérdés, hogy lehetett volna-e. Futó pálya a néptadó, vagy ja, a puskányzás. lehetett volna csak az ekkor egy sokkal rosszabb, tehát ez az megoldás, ugye, ami selós a szomás. Tehát akkor az.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 világat el kört, amikor atlétikára, annál a 10-15 ezernél, ami egyébként az a központ lesz a vége hmm? végén, ugye csak a világbajnokságra, lenne ideigben is találok ennél több, mobil. sokkal kisebbet kell építeni, sokkal kisebb ellátott atlétikára, mint labdarúgásra, és egyébként a labdarúgásra sokkal rosszabb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 Európa Liga döntés és BA döntő szinten 5-7 éven belül, az Európa Liga inkább 3-5 éven belül, és azt követően 1-2 uh -huh. éven szerintem lesz Európa Liga vagy Európa Bajnokok Ligája döntő. Nem tudom megmondani, hogy egy futballra sokkal kevésbé alkalmas, sokkal rosszabb néző élmény biztosító stadionban lenne valaha.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 vagy politikus is, vagy ez hogyan van? Tehát, hogy de én, ön... én, nekem az önképem az, a, de az már egy középkorú korára az embernek alakuljon ki. Tehát az, köszönöm szépen, ez nem abból táplálkozik, hogy éppen egy szervezetben mi a titulusom. Szűriás Balás vagyok a maga élettörténetével és, és készetével.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 az, hogy egyébként a viben elfoglalt, tehát azok az emberek, akik ott voltak, azok feltétlenül a nerhez köthetőek, abban nem tudok mit kezdeni, mert ugye, miután én is ott voltam, így aztán lett belőlem hát egy. Talán most a... nem tudom az insinuáció inszinu... ellen, de ha elkezdenénk sorolni, hogy én ki mindenkivel találkoztam. Hát, hát az állítólag az valamilyen listát a, önnek köze is kellett a, ten adnia, mert hogy elkérték öntől ezt a, a listát. A, nem kért semmit, de azok az emberek sokan megsértődnének, hogy azt mondanák. Én nem sértődöm meg, csak minden esetre a sajtónak a borzalmas állapotát mutatja, bár a sajtó lenne olyan állapotban, mint ahogy kinéz e, a puskás stadion, de ezeket nehéz összehasonlítani. Egy dolgot akarok megkérdezni, tényleg nagyon szép. Az, hogy most az ajak stadionjában több lift van itt, meg kevesebb,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 amikor az ember ezt hallja és viselkedni kell. Ebből adódóan mindjárt ők lelettek hazárlózva, mindegy, rövidre akarom fogni, hogy maga a programnak az összeállításába ez hogyan került be? Hogyan élkület, hogyan került be? Uh -huh. Hát én megmondom őszintén, tényleg mértetlennek érzem. Ezt először is mindenki tudhatta, hogy ez lesz. Ugye előző napon a Sport volt egy beszélgetésem hazekas. Ő, ő csak nem nézi mindenki, de a Sport ő, ő. ő csak teljesen nyilvános volt, tehát azért ne csináljunk úgy, mintha ez meglepetés lett volna. Illetve a Puskás a Facebook oldalán is fenn volt, hogy ez lesz. Ez a magyar labdarúgó szurkoló közösségnek egy fontos, a közösséget egyesítő, az összetartozást kifejező, nótája, hogyha használhatom ezt a kifejezést, és tényleg azt gondolom, hogy a nemzeti az tényleg lehet nemzeti ügy, az külön öröm, hogy az építkezésben ugye itt 15 ezer magyar embernek adott munkát az építkezés, tényleg nagyon sokan brigádok jöttek kártátaljáról Székelyföldről, Felvidékről, tehát hogy a határon túliak is a, kis a szó szoros értelmében építették a, a puskás arénát. Szerintem ez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 az, hogy ne legyen vitat, nincs olyan ügy, amiből nincs vita. igen de, ha, de az ne legyen ha olyan. Ha ne? úgy, ha, ha úgy tehát én a mai ugyanúgy járnánk el, mint uh, ahogy pontosan egy héttel, ugye pénteken uh -huh. voltam, megnyitottam, ugyanúgy járnánk kell. Előre megmondtuk, hogy mi lesz a program, a nélkület része volt, helyes, hogy része volt, a közönség számára is egy örök jelmin, én nagyon sok visszajelzést kaptam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 Eh, amelyhez magamat nem sorolnám. Eh, én egy független újságírónak tartom magam, miközben független újságíró nincs. Tehát egy nem létező státuszból ne. kérdezem önt, valahonnan a világűrből, hogy sejti-e azt, hogy ebben mi lesz, mert velem az van érzékeltetve. Hát a vagy az nem, nem, nem, nem, az atlétika. A, a, a, a parkolás az tiszta, abban, ott van a beterjesztés, az olvasható, eh, Hogy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 Hát én nem szeretek találgatni, tehát eljön a szerdai közgyűlés meg megvesz a határozat, határozathoz ki tudjuk alakítani az álláspontukat. Mi készek vagyunk fölmondani ezt a nemzetközi szerződést, az egy viszonylag komoly kártérítéssel fog járni. Ugye azt mondja ez a szerződés, amit Budapest városvezetésének támogatásával kötöttünk meg annak idején, hogy minden olyan kárt és költséget a Nemzetközi Atlétiskai Szövetség felé, ami a Nemzetközi Szövetségnek abból fakad, hogy mindent újra kell tervezni, és egy új helyszínt kell találni a 23 as végére, Magyarországnak... Ez volt a redukciós kérdéseg. kár, ugye? Nem, ez az anyagi kár, ez igen, a, az a van, a kár. Vagy van a reputáció a, a, igen, a, igen, hát, bocsánat, hát igen, mert rosszul, az a igen, rosszul. Igen, rosszul. Tehát, igen. hogy... Egy kicsit olyan komolytalan országnak fogunk kinézni, hogy valamit jó, akkor Azt a rövid tánjátok. kérdést engedje meg, hogy ez teljesen, aláírtuk, teljesen vagy nyilvánvaló. Vagy De azt hogy azt fognak hogy ezután ránk bízni, azt nem tudom. Önnek van arra jogosítványa, hogy válaszoljon egy olyan kérdésre, mely szerint politikai alkuk kérdése lehet-e az atlétikai stadion megépítése? Ne, nem voltban vagyunk, tehát... Jó, ö, akkor nem never bőrszék, ne tartja. Jó, lehagy meg a másik, az akkor az okozulat, mégis szatócs volt. De, de e, én tényleg nem akarok találhatni, várjuk meg, hogy e, végre hivatalosan mi is hangzik el, és akkor akár azt már is szívesen újra megbeszélem, ha már ki... tudjuk, hogy mi az. Igen, e, most már csak nagyon röviden nem akarom rabolni az idejét, hogy a Városligetben a Regnum Marianum az egy olyan dolog, amely, újdonságként jött elő, mert ugye ott azok az építmények, amiről szó volt, és amelyeknek most a leállítása, éppen az aktualitás, azok között ez nem szerepelt. Ön erről tud valamit mondani, vagy? Ha mindig is szó volt, azt György kollega jobban el tudná mondani, de mindig is szó volt arról, ugye volt itt egy templom, amit a kommunizmusban leromboltak, és a Regnum Marianumnak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 Úgyhogy én tényleg idő előtt nem szeretnék ezekről a kérdésekről nyilatkozni. Mert akkor idő előtt nyilatkozik az ember meg a tények ismerete nélkül, akkor könnyen mond butaságot, úgyhogy ki, ebben ennek száz -ig igaza van, beleértve, hogy ezek a ro roppant bonyolult nevű cégek, amelyek egyébként nyertek a közbeszerzésen, addig várnak a dózereikkel, mert ugye arról van szó, hogy a fehér bál, ill, ill, ill, dörödöm, dörödöm, tehát hogy ott van. Pont... Igen, igen, tehát az, az mind fel van függesztve. Jó, van. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Ha beleférek a táncrendjébe, akkor decemberben, tehát én ehhez a heti rendelkezésre állás, nem ragaszkodnék akkor, amikor lesz, miről beszélni. A főváros... beszélnünk, állok azt előre, el, hogy a fővárosi közfejlesztések tanácsa annak függvényében ül össze, tehát az időpontja, hogy mi lesz Szerdán, vagy annak mindenféleképpen van egy olyan napirendi pontja, hogy az leközel mikor lesz. Nincs még kitűzve az időpontja, és én azt gondolom, hogy a Szerda ebben is vízválasztó lesz. Jó, hát akkor tényleg ma a tíz, és aztán szerda. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre és Én még egyszer a magyar korigelenésért. Viszont, Viszont hálás. Füriésbolást hallottak. Zárózene van, a zárózene alatt bárki telefonálhat. Egyet fújtam, mert azért megmondom önöknek őszintén, hogy akkor kettőkor felébredtem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 Nagyon sokan kérdeztek. Legközelebb meg fogom kérdezni Függyes Balástól, hogy lehet -e közvetlenül kérdezni tőle. Jó reggelt! Jó reggelt. Engem nagyon fölmegesített Függyes Balás, és el is mondanám miért. Úgy mint mintha nem tudná a karácsonyi, ez egy igenis elmondta, hogy mit szeretnem vel a csekeli területen. Ha szóval nem szeretné rózsdaövezetként hagyni, és, és szégyenfontként a következő választásig megőrizni erre. De és ez azért, hogy, hogy, hogy szóval tényleg olyan, mintha semmi más nem lesz, mert a Magyarországon csak, csak sportpályát. De ez nem ér, hogy a kormánynak azt mondja, hogy ha van bőven olyan gazdasági növekedés, amiből ezt meg lehet finanszírozni, mintha mint tényleg, hogy belne csipődve csak ezt lehet csinálni, és az meg nem igaz, amit kerekperet mondott, hogy, hogy a főváros így akarja hagyni. Elmondta Karácsony Gergely pontosan, hogy mi kezdek vel a tervek, és szerintem ő pontosan tisztában van vele. De szerintem egy nettó hangulatkertés volt, amit előadott. Én nem, nem így érzékeltem, de attól még persze ezt más érzékelheti. Így a saját szempontrendszereit tolja előtérben, és ekközben persze lehetséges, hogy a másik szempontrendszereit távol tartja, távol álljon tőlem. Hogy maliciózus megérzéseket tegyek, de emlékezenek rá, hogy Bár László ebben a műsorban közvetve, mint beszéltem vele, tett ajánlatot arra, hogy vitatkoznak a karácsony kergelyel. Egy olyan szituációban, amiben én most vagyok, ahol Füriés Balázs már a másodszor beszélt, de október 13-a óta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 jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Én nem értem, Führer-Eszbázs miért nem lehetett megkérdezni, hogy miért nem lehetett úgy megépíteni a stadiontól, hogy megkérdeztem. Volna... Megkérdeztem. Tehát az, hogy nem lehetett volna megkérdezni, ezt azért hagyjuk itt abba, megkérdeztem. Az, hogy ön a válaszát nem fogadja el, azt én tudomásul veszem, de megkérdeztem. Tehát a tárgyszerűséget azt ne vitassuk el. Hogy a válasz nem tetszett önnek, azt őszintén sajnálom, de ott még nem tartunk, hogy én írnám a riport alanyaimnak a válaszát. De nem is fogunk tartani soha. 061-489-0999- és 063677 egy. Elnézést végig lehet mondani, vagy csak közbe lehet vágni. Uram. Én az akartam juk adni, hogy a lelátót meg lehetett volna úgy oldani, hogy be lehessen tolni, ki lehessen húzni, és lehetett volna körbe kutópája, Én ennyit akartam mondani. Értem, uram, a Népstadionnak nem ezek voltak a tervei, viszont hallásra. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Két, két megjegyzés. mind a két riportalany meg ön is jóval a kettes szint fölött teljesített, Ezt, mint volt már elmondhatom állam 4,5, hogyha 5-ig mennek az osztályzatok. Egy dolog, ezt jogásként jobban tudja, hogy Maranyi Krisztián a két esetben is prejudikált lopásszor, illetve tolvajlásról beszélt.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 nem is vagyok jogász, de egy jogász is mielőtt a papírokat átnézi és tárgyalás volt, és bizonyítékokat beszerzett, és eltettem sokkal jobban tudja, hogy milyennek a procedúrája. Tehát ilyet az ember nem mond. Bizzunk abban, hogy konszolidálódik a helyzet, és ezek a mondatok elmaradnak. Egy olyan műsorban beszélnek, amelyben nincs igény arra, hogy ilyen mondatok elhangozzanak. Itt hívom fel figyelmét, hogy más műsorokban viszont van rá igény. És mintha nem a a Janc nem állunk jól önmegén. Függetlenül attól, hogy én egy tízes skálán tízesre értek egyet önnel. Hiszen maga a kérdés, a két kutya is olyan volt, mint ott egy olyan helyiség lett volna, ami egyébként egy titkos helyiség lett volna, majd kiderült, hogy nem. Jó reggelt. Jó reggő, kifánok. Köszönöm a a, Nézed, e, ugye a, Budapest, a, a Budapest Rádió ugye erről szólt volna, és ha belegondol, ez a mostani helyzet még nagyobb mértékben tenni lehetővé a Budapest Rádió, de arra jelenleg esélyt sem látok, hogy például Baranyi Krisztinát és és Balást összerezzem, mert ez nem biztos, hogy a kétfél számára kívánatos, és elrontani pedig azt, hogy külön, külön rendelkezésre állnak nem akarom. Védéki Agrárius voltam, viszont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 Engem is nagyon-nagyon zavart, hogy Fűrjesvallás végig úgy beszélt, mintha létezne egy olyan matematikai, vagy közgazdasági, vagy nem is tudom milyen axióma, hogyha létezik 20 hektár elhanyagolt, valóban csúnya terület, akkor arra csak és kizárólag az stadiont lehet építeni. Ez, ez nem méltó szerintem semmilyen szerintem önnek ebben igazán van, de nem csináltam méltatlanul neki, erre van megbizatása ezt képviseli, de az, hogy ezt egyébként nagyobb mértékben tette ezt önnek kell tudni eldönteni én ennél sokkal nyomulósabb politikusokkal szoktam találkozni neki elemi érdeke ezt elmondani hát, és ennek következte... minden Mindenesetre valaki ezt megérti, valaki jobban tolerálja, Engem, nekem ez már szóvaló ha, es, ha esetleg még hallgatja a műsort, akkor, akkor uh, szeretném elmondani, hogy én el képzelni, hogy a szociális bérlakásoktól kezdve nagyon sok mindent, akár közép-európai egyetemnek egy kampuszát is, egy modern kampusz, hogy a belvárosból ki tudjanak jönni. Ha sport van szó, szóval akkor olyan sportokat is lehetne támogatni, amiben a magyarok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 Jó, hát akkor köszönöm szépen, hogy elengednek. Jó reggelt. Jó reggat, én úgy hallottam, hogy nem az egészszerületen lenne a kritikai Stadion, csak az ötödén. Ez így van. Ez, ez az előző úrnak csak, mert ő azt mondta, az egészszerületen... Jó, létik, csak érti, érti, abban a pillanatban, hogy a Közép-Európai Egyetem kampusza jelenik ott Igen, mert, ez ab, már kicsit már... Ab, abban a pillanatban én nem tudok mit mondani. É, én se nagyon, mert ott már valami más is van. Igen, köszönöm, viszont hallásra. Jó reggelt. Jó kívánok.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 9 óra 21-ig tudok maradni, egy fillére se tovább. Az 4 perc. Jó reggelt! Háló, jó reggelt kívánok! Egy pillanatot kérnék, hogy kérem, hogy olvasson meg. Gumigyárak vannak az országban, és...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 Ilyen Örkin egyperces volt ez az XY-Egér hívtástaláról. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt hát nagyon köszönöm a Aura Csissáról beszélgetést, mert tényleg elképestett meg az egész unió működését. Úgyhogy hát nagyon nem jó lenne, ha ő elveszne valahol a ételbe. Úgyhogy jó lenne, ha csak... Egyáltalán jó, hogy a civil rádió elveszik az ételből. Jó reggelt! Jó reggelt. Jó öreg, csak uh, meg az a betelefonálásról meg hozzá, aki mondta, hogy 100 akkor nem ajánlott senki. Hogy akkor ilyen alapon, hogyha nem rendezik meg az akik védét, és ezzel nekünk büntetést kell fizetni. É, pontosan? Akkor jöhetünk a azok, akik a karácsonyra szavazunk hátra körbe Köszönöm, viszont égy, a és Senki? Hát akkor még egy perc. Most még csak 9 van. Mert az én órám és az itteni úr, az fél perc van között. Ez itt nem a Náza. Jó, ha ilyen különbség van, akkor ez utolsó, és aztán elköszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Ez szerintem azért úgy kell volna intézni, hogy megvitatni azt, hogy rendezünk világbajnokságot, az viszont azzal jár, hogy építünk egy stadiont, és akkor egyszerre kell, honnan kettőt, mint hogy rendezünk egy atlétikai világbajnokságot,